Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Ricky Foss og Marie-Louise Toxvig. Om en lille tid, så er det ti måneder siden, at vores gamle ven og medvært her på programmet, Nedim Yassar, blev dræbt. Der kom nogen ud af mørket og skød ham i hovedet, mens han sad i sin bil på Hejervej i Københavns Nordvestkvarter. To mænd har øh, siddet varetægtsfængslet øh, siden ja, kort før jul sidste år, øh, sigtet for at have begået det drab, og yderligere to er sigtet sagen, men altså ikke varetægtsfængslet. Og så vidt jeg ved, så er sagen berammet til at skulle for retten øh, i det nye år, forhåndsberammet. Men fredag var der i Københavns byret et øh, retsmøde i den sag, som handlede om teledata. Fordi det jo er sådan, at alle de sager, hvor der sidder nogle varetægtsfængsle, eller nogen skal at på vej mod retten til retssagen, hvor i der indgår teledata i anklagemyndighedens bevismateriale, ja, der skal det vurderes, øh, om man kan føre sagen uden. Øh, fordi der er problemer med politiets teledata. Og sagen om drabet på Nedim Yassar, den kan hverken du, den eller jeg jo dækkes som journalister. Men det vil være løgn at sige, at det ikke interesserer os. Ah, det kan man roligt sige. Jeg har derfor allieret mig med simpelthen en af de absolut bedste i branchen, og et af mine personlige store forbilleder, nemlig journalisten Niels Nordtrup fra Ridsav. Ritz, Hej med dig. Du var i byretten, for du dækker den her sag. Yes. Hvad var problemet? Nu, nu skal vi måske allerførst sige, at, at de her to mænd, der sidder i fængslet, alle retsmøderne har været for lukket døre, så vi ved jo meget lidt om politiets materiale i sagen. Men hvad var problemet i den her sag, da du gik i rent? Problemet i dag, og det var så i retten på Frederiksberg, men det er en no, ret til Københavns det, der er det, der står på retslisten i dag, det der stod prøvelse af fængslingsgrundlaget. Og det er en øvelse, som er i gang flere forskellige sager, fordi øh, rigsadvokaten den øverste anklager, har bestemt, at man ikke længere kan sætte rettighedsfængslet på alene teleoplysninger, eller, og, og man kan heller ikke øh, hverken som domfæld altså i forbindelse med ankeslag eller varetægtsfængsling før en dom i byretten så derfor så skal man ind og gennemgå gavidevis nu trækker alle de oplysninger om teledata ud af en sag hvad er der så tilbage er der så stadigvæk en begrundet mistanke altså, er der så stadigvæk og, ja, altså, grundlag for en fængsling altså nok til at en dommer vil sige her er der en begrundet mistanke og derfor kan vi varetægtsfængsle ud fra de bestemmelser der er i retsplejelå lige præcis og det var der så et retsmøde om i dag, og de to mænd, som er fægt i sagen, og man mødte frem. Det var deres kammerater også, deres advokater, og en special anklager fra Københavns politi. Men inden det gik i gang, så blev det bestemt, at vi ikke måtte høre nærmere om, hvad det er for nogle problemer, man har i den sag, når man trækker de her teleoplysninger ud. Anklageren hun fortalte, at det er noget, der er meget svært at efterforske i, ingen vil sige noget, og flere har det udtrykt for i for bange. Ja. Så derfor ville vi have, at dørene blev lukket, så derfor kunne vi altså ikke høre, hvad det præcis er, øh, hvad der er tilbage, når man trækker teleoplysninger ud af en sag. Og øh, vi ved så ikke, hvor mange teleoplysninger det drejer sig om, men zoomer så meget om efter fem timer, mere end fem timer, det var meget grundigt, men er simpelthen anklaget, med i retten med sagens materiale, så er det gennemgået råb og stop, hvad det er. Man har alle mulige indikationer på, hvad der taler for og imod øh, den mistanke, der er mod de to. Og øh, kendelsen blev så afsagt, og så siger øh, dommeren, at der stadigvæk er den øvelse, når Den øvelse, jeg er lavet igennem, når man bortser fra teleoplysninger, så er der stadigvæk, der er fortsat en begrundet mistanke, og så forlængede hun varetægtsindkringen. Hvad det præcis er, som forsvarerne siger, det får man indikation om, fordi begge to straks kærede kendelsen til Østerlandsret, og der vil de have mundtlig forhandling. Det vil sige, at de vil have et ind i retsmiddet, hvor de står og møder frem og diskuterer og præsenterer øh, sagen, som de den for, for dommerne. De vil ikke bare have sådan en skrivebordsafgørelse på det her. Så det var altså en forlænget fængsling øh, i dag. Men, men vi aner ikke, hvor stor en del af, af det bevismateriale, anklagemyndigheden har i sagen mod de her to, som nægter sig skyldige, som, som er teleoplysninger, eller hvad der ellers er. Men, men kan vi godt med den her kendelse i hvert fald gå ud fra, at der må være en hel del andet bevismateriale, siden dommeren stadigvæk synes, at det er rimeligt at oprette holdfængsling. Der er stadigvæk en hel del andre oplysninger, som gør, hun siger, at der er en begrundet mistanke. Men da hun sagde det, så sagde hun også direkte henvendt til de to mænd, der sagde der, at øh, dermed har jeg ikke til at stille om der er beviser for, at I er skyldig eller ej. Øh, det understregede hun faktisk ret klart over for, for mændene, men der er altså en begrundet mistanke men hvordan man kan sige, om det er øh, 50, 70 eller 80 procent, der er tilbage af sagen, det ved vi ikke, altså hvor, meget, hvor mange af de her beviser, der er noget tilbage, men der er altså, der er altså nok. Men men har i fængsel 7. december. Ja, men hvorfor er det vigtigt at lave den skældende, Nils Nordtrupp? Altså, at, at øh, jeg mener, der er nok til at, at, til at mistænke jer, og dermed holde jer fængslet, men ikke nok til, at jeg siger, at jeg tror, at I er skyldige. Det er fordi, hun vil understrege for dem, at det her, det, vi tager ikke stilling til, om, om øh, I skal dømmes skyldige, men I skal være varetægge i hensyn til den fortsatte efterforskning. Mm. Og det er, der, det er kun det, hun. Kunne tage stilling til, om der er grundlag for, at vi er så stærk, at I skal holde bag timer, og ikke kun påvirke andre vidner og andre, og snakke med folk og aftale ting og sager, om hvor I var og sagde og gjorde på forskellige tidspunkter, det skal I ikke have mulighed for. Så derfor skal I fortsat blive jeres celler. Ja, altså på den bestemmelse, der hedder hensyn til efterforskning. Ja. ja. Øhm, der har jo været, sagde jeg indledningsvis, retsmøder over hele landet, at denne her karakter i straffesager enten med, med altså, varetægtsfængslet eller noget, som er på vej mod en hovedforhandling, altså mod en selve retssag. Og der er jo eksempler på, at, at der er nogen, der bliver løsladt ja, indtil videre, så har, i hvert fald ved den seneste opgørelse, så har anklagemyndigheden sagt, at de har løsladt 32 personer. Og det, som jeg forstår det, så er de altså alle sammen på anklagemyndigheden selv, der har siddet og gennemgået sagerne og sagt, uh, uh det holder altså ikke, vi bliver nødt til at løslade Der er simpelthen til data, alt for... For stor, en spiller en alt for stor rolle. Men til kommer så en række andre sager, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor anklagemyndigheden så er ned i retten for os, vi vil godt høre jeres, vi vil godt høre dommerens vurdering af det her. Mm. Og det er det, der er sket i den her med Jasar-sagen, de, og det sker også i den næste uge, hvor der er i hvert fald, i hvert fald tre retsmøder om præcis den samme øh, problem. Ja, Niels, det var det, jeg skulle til at spørge dig om. Ved du om, der har været andre sager, som har været prøvet på den her måde? Ja, det har der. Der har været i det Vesterlandsret tidligere på ugen, og der bestemte landsretten, at der fortsat skulle være varetægtsfængsling. Men i, i den kommende uge, der er en sag, en stor bandesag, øh, hvor anklagemyndigheden af ej, har løsladt to, og så yderligere tre af de fængslede i den sag, de siger, vi vil også ud. Og det skal, frem, det skal afgøres mandag og tirsdag i Københavns Byret. Så er der en sag, hvor en mand, der er sigtet for at have dræbt tre ældre på Østerbro i København. Også hans sag skal vurderes med hensyn til, om teleoplysninger spiller sådan en stor rolle, at øh, hvis man trækker dem ud, hvad er der så tilbage? Er der så nok tilbage til at holde ham øh, fængslet? Det sker så senere på ugen. Men, men dem, der bliver løsladt, af, som jeg har forstået det, er en, at altså, der kan være to forskellige begrundelser. Enten siger man, vi har simpelthen ikke nok beviser, hvis vi fjerner teleoplysningerne, til at, at øh, der kan være en begrundet mistanke. Det, det andet kan være, at man siger, fordi det skal undersøges nærmere, hvad der er af fejl i de her teleoplysninger, og dermed bliver sagerne udsat, ja, så, så er det ikke rimeligt at holde folk fængslet længere. For det kan være nogen, som allerede har siddet varetægtsfængslet længe, og så siger man, fordi der skal være en proportionalitet, øh, at, at mellem hvor længe man sidder fængslet og den straf, man i sidste ende risikerer at blive idømt, ja, så er det ikke rimeligt at holde folk sidene, hvis der skal gå 3, 4, 5 måneder, før man kan bruge bevismaterialet i retten. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Har du nogen fornemmelse af, at de løsladelser, du nævnte tallet før, hvor mange der er løsladt indtil videre på de her problemer? Det er jo 32, der er blevet løsladt for den seneste opgørelse, som man kan med dynebidder, og så har de så sagt yderligere, at der er 36 bakterier, som er blevet udsat. Mm. Og blandt andet det, det er det rundt omkring i hele landet, at der er sket, sket udsættelse. Og så i den forbindelse må man så også gå ind og vurdere, hvor den her udsættelse var den 4, 5, 6 måneder, og kommer folk så til at sidde for lang tid i, i varetægt, før de får den. Eventuelt dom og en eventuelt straf, og, og hvordan rimer det, hvordan hænger det sammen, og det, der sker altså en del på den konto der. Men, men i, i sagen om øh, de to, der er sigtet og stadig fængslet, øh, mistænkt for at dræbe Nedim Yasar, der har det ikke været det her spørgsmål om proportionalitet, det, ja, det er hændet. De, de, de, hvis de bliver udlugende. døbt, så er det jo en, en vældig lang straf, de kan se frem til. Ikke? Yes. Her er det udelukkende om, hvordan ser mistanken ud, når vi trækker det der væk ud af sagen? Hvad er der så tilbage? Er der så nok tilbage? Ja, det er der flere dommerne i dag. Men nu skal Vestfalden fra det næste, have det næste ord. Okay. Ja, næste. Hvordan reagerede de her to mænd i, i dag, der kæmpede for sagt? De så ganske afslappet ud, og, og det, det så ud, som om det kom bag på dem. Men, øh, ja. Så det, de var, det var ikke fordi, de, de ventede, at de kunne spacere ud i dag. Det så ikke sådan ud. En del af kammeraterne var mødt op ved begyndelsen, men de vendte ikke tilbage ud på eftermiddagen, da det var slut. Men, øh, men de var til stede for at markere øh, kammeratskab, tror jeg, og, og løjlighed jeg oh, Men de blev ikke hængende de fem timer foran de lukkede døre for eventuelt at kunne tage vennerne med hjem? Nej, nej, okay. det gjorde de trods alt ikke. Nils Nordtrup, journalist på Ridsav. Tusind tak, fordi du ville hjælpe os med, hvad der er forstået. Æh, hvad der er foregået. <lød> tak skal du have. Selv tak. Hej, Hej igen. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Dan Bjergård, Rikke Foss. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Du er så stille, Rikke. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg er lidt stille i dag. Du sidder med ørerne på stilke og prøver at forestille dig, hvornår du er blevet dømt for noget, der er involveret i teleoplysninger. Ja. Ja. ja, helt ja. Er du nogensinde blevet dømt for noget, du ikke har gjort? Der vil jeg meget gerne sige ja, men det er jeg faktisk ikke. Nej, nej, nej, men du har gjort en helt det du ikke kan dømt for, jeg ikke ret det? Det er sådan en anden side sagen. Øh, Vi skal tale om noget ganske andet. Vi har fået besøg af Lisa Petersen i studiet. Velkommen, Lisa. Oh, tak for det. Og øh, nu ser jeg en hel masse, som du godt ved, men det ved lytterne ikke, bare for at vi ligesom kommer i gang. Øh, vi to, Lisa og jeg, har mødt hinanden i forbindelse med optagelserne til den tv-program TV-serie. Hold op, jeg kan ikke tale i dag. Serie, tv-programmer, hedder Blodspor, som bliver sendt i, i disse uger på kanal 5, øh, som handler om drab i familier, typisk øh, forældre, der har slået deres egne børn ihjel. Og øh, du medvirker i det næste program, der kommer, Lisa. Det gør jeg. Fordi din søns far for fem år siden slog ham ihjel. Det gjorde han. Hvor gammel blev Valdemar? Han blev øh, et år og ni måneder. lige knap. Hele den historie, den bliver rullet op i tv-programmet. Så det behøver vi synes jeg, ikke tale om her, medmindre der er noget i den forbindelse, du vældig gerne vil sige. Nej. ved, at altså, det kan jeg måske lige rise op. Du var flyttet fra din eksmand, fra Valdemars far, øhm, og i slås om forældremyndighed og samvær og den slags, men det var faktisk nogenlunde sat i system, sådan så, at Valdemar skulle være hos sin far hver weekend. Det var det. Og så tager du op for at hente ham hos far. I Randers? Ja. En søndag. Og? Og så var det, at øh, han kom ikke rigtig med ham. Og jeg prøver at ringe til ham, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal ringe til politiet, så bliver jeg ligesom nødt til også at have snakket med ham, at prøve at undersøge om han, om han var på vej eller hvad. Men han tager ikke telefonen. Så ringer jeg faktisk til krisiscenteret og prøver lige at høre, at nu står i den her møg -situation. igen. Han udlever ham ikke. Hvad skal jeg gøre? og de sagde lige ro på at vente en halv time og kontakte politiet. Og det gjorde jeg. De spurgte til, hvem jeg var, og jeg sagde, at jeg var Valdemars mor, og han var på samvær hos sin far, som boede der og der. Og så sagde han patienten der lige et øjeblik, og så kom han tilbage og sagde, at jeg sender lige to patienter til dig. Og så tænkte jeg, hold dig op, de tager mig virkelig seriøst. Så kan det være, at de kører med ud og henter ham. Øh, og så er jeg fri for statsforvandlingen og fodretten og alt det, der kommer i spil, når det ikke bliver udleveret. Men de kom faktisk bare ned og fortæller, at der var sket en ulykke derude, til at, derude på gården, hvor et, Per han boede. Og man havde fundet to personer. Og min eneste kommentar til det var, at så, slog ham en, så gjorde han det. Altså, slog ham ihjel. For det havde han gjort. Han havde sat ild til gården, hvor I havde boet sammen, og derefter slået Valdemar og sig selv ihjel. Så det var branden, der gjorde, at politiet var tilkaldt. Ja, de troede, det var en gårdbrand, indtil de fandt ud af, at det var faktisk noget helt andet, det som kom til at fylde. Det er fem år siden, og noget af det, der er slående, når man hører dig tale om det. Når jeg hører der tale om det, øh, og jeg er sikker på, at det er det, der er i hovedet på både Rike og Dan lige nu, det er, hvordan kan den her kvinde sidde så forholdsvis roligt og, øh, og fortælle om noget så redsesfuldt? Du holder faktisk også foredrag om, ja, det, om også. det, der er sket i dit ja. liv. Hvordan kan du det? Det er et godt spørgsmål, men, men jeg har haft det sådan fra starten at... Det her, det skal ikke bare tise ihjel. Det her, det skal, det skal, ud, skal gøre noget ved det. Det kan, ikke, det kan ikke være rigtigt, at man som lever i et, for mit vedkommende, psykisk voldeligt forhold, at, at den mand, man nu lever sammen med, skal slippe afsted med det her. Og jeg tror, at det jeg er rent trådt kraft af, at jeg har mistet Valde mig. Og jeg vil rigtig gerne fortælle den her historie. Og ved det, han ikke er her mere så har jeg ikke nogen til at lade i, i baggrunden. Altså, jeg kan stå frem og fortælle min historie. Ikke fordi, at han skulle egentlig også lov til at, at forsvare sig, men der er bare det problem, hvis man går ud og fortæller sin historie, så vil sådan en type som ham stå og blapper i, i baggrunden og komme med alt beskyldninger og sådan noget. Så det vil ikke komme til sin ret, hvis det giver nogen mening. Og så har jeg jo talt ud af det, og jeg har haft en mega opbakning, og, og jeg tænker, jeg er så stærk. Øhm, og jeg har brede skulder nok til det, og jeg vil gerne være en af dem, der står foran og fortæller og gør opmærksom på psykisk vold, og også det at, at, at miste. Og man må sige, at jeg har nok betalt den højeste pris, man kan gøre, når man kommer ud af et psykisk voldeligt forhold. Og det er i virkeligheden det psykiske voldelige forhold, som vi skal tale om. Det er derfor, du er her. Men, men jeg ved, når du holder foredrag om det, så, øh, så nævner du også Valdemar stød og drabet ret tidligt i foredraget. Ja. Selvom det ikke er det, det skal handle om. Ja, og Hvorfor? det gør jeg simpelthen fordi, at, at jeg kommer til at omtale Valdemar i det her foredrag. Og så vil det folk bagefter være spørgsmålet, sige, hvad så med Valdemar i dag? Hvor er han henne? Fordi der er jo ikke, det er jo ikke alle, der kender min historie. Så hvis jeg fortæller til slutningen af foredraget, om hvor Valdemar blev slået ihjel af sin far, der i øvrigt selvmord, så alt det andet, de har hørt, og, og måske budskabet i foredraget, det forsvinder, fordi de går ud med den her forfærdelige oplevelse, hun har fået få sit barn ihjel. Og så glemmer de alt andet. Derfor er det fuldstændig med vilje, at jeg lægger det først, så jeg starter med slutningen, og så kører jeg fremad Og man kan sige, at det er sådan set også den aftale, vi har lavet her i dag. Inspireret af den måde, du fortalte din foredrag, så starter vi lige med slutningen, og så går vi forfra. Du sagde nemlig til mig, øh, da vi talte om, at du skulle komme, og om det her med at være i stand til overhovedet at overleve, at ens barn bliver slået ihjel og dertil af sin far, at, at hvis han havde gjort det et år før, ja. så var du ikke sikker på, at du ville have kunne klare det, sådan mm. som du har kunne klare det nu. Det tror jeg, du har helt ret i. Hvad eller? Var, eller, det, er, det er dig, ja, det der, det har er mig, der sagt det. Ja. <laughs> det, tror du, du har, det tror du, du har ret i. Øhm, <laughs> hvad var forskellen på dig året før? Der var du lige gået fra Per, eller faktisk flygtet fra ham, ikke? Altså, hvis man kan forestille sig en person, der er banke helt ned i jorden, så det er kun måske lige to hårstråd, der stikker op. Altså, at man kan blive kørt så langt ud, psykisk, mentalt, at man ikke har noget... Øhm, man har ikke noget rodfeste, man har ikke. Jeg kalder det et fundament. Du har intet fundament. Du, du er helt nede i, i den der ligesom grav, hvad man skal sige, man laver fundamentet i. Øhm, Der var jeg, da jeg for året for enden, hvor jeg, at da jeg kom på krisecenteret, der hivede det de sidste af mig, at det der der står tilbage, så står noget tilbage, og så bygger det op. Og det endelig, så jeg har et fundament det år efter, hvor at, når jeg, da jeg mister Valdemar, så står jeg noget bedre. Du, du nævner det lige selv, at du kom på et krisecenter, øh, lige efter, at du havde forladt Per med Valdemar. Du var jo ikke udsat for fysisk vold. Han havde ikke tævet dig. Nej. H Hvad skulle du... Hvorfor tog du på Jamen, det var heller ikke planen. Planen var, at da jeg stakkede af derovre fra, og det gjorde jeg en, en morgen. Det var planlagt, at jeg skulle i en mødegruppe, øhm, Og det skulle jeg også. Og så skulle Per tilfældigvis ud af døren, og det gjorde jeg jo bare, at jeg kunne få samlet det sidste sammen. Jeg manglede øh, ting, og så få vandet mig ud i barnevognen, og så gik jeg til den her mødegruppe og... Øhm, da jeg kommer til Sjælland, det er planlagt alt det, jeg bliver hentet her over i Jylland. Ja, I er der ved er vi boede, Ja, vi er boet, ja, ved bliver jeg hentet af en veninde, der kører mig over til Sjælland, og ud til en kammerat, øhm, der har hemmelige adresser osv. Og, og det var egentlig der, jeg skulle være til at starte på, fordi jeg havde jo ikke lagt nogen køreplan for, hvad der så skulle ske. Jeg skulle Men var, bare var den del af det planlagt? Altså, at du skulle til kammeraten ja, med den hemmelige adresse osv.? Ja, og sådan ja. det var planlagt. Men derefter... Stod det lidt et udfase, og så ringer eller de ikke tror ikke det var tilfældigvis, men jeg ringede til min læge. Vi havde læge slægter og mig og, og sagde, hvad jeg havde gjort, så han var ligesom varskudt. Jeg prøvede ligesom hele tiden at holde min styrre ren, Hvad skal man sige? Jeg ringede også til politiet, da jeg var kommet til Sjælland, og sagde, jeg befinder mig her på den, den adresse. Og hvis nu Per han ringer, siger hun har kidnappet min søn. bla bla, bla, et eller andet hvad de nu kan finde på. Så vidste de hvor jeg var henne. Gjorde han så det? det ved jeg ved ikke. Jeg hørte ja. aldrig noget. Okay. Men han kunne godt have fundet på det, eller startet bilen og kørte til sjælderen for at lede efter mig. Øhm, og der er min søster, en af mine søstre øh, kørte hjem til dem, vores mor, og, og var hos hende, fordi det ville være de første steder, han ville kigge efter, og hun skulle ikke være alene, når han tropper op. Hun vidste i øvrigt heller ikke, hvor vi var. Meget få mennesker, der vidste Men så ringer du til ringe. jeres øh, fælles praktiserende læge ja. i Randers? Ja. Eller på Randers? Og han siger, jeg synes, det vil være en god idé, at du øh, kontakter et krisecenter. Og så siger jeg, øhm, krisecenter. Hvad jeg med et krisecenter? Altså, jeg har ikke noget galt med mig. Jo. Altså, jeg har det sådan nogenlunde. Så øh. sagde at det kunne være, at det kunne hjælpe med omkring nogle praktiske ting omkring mig og adresse og sådan ting Eller noget andet stil. Og det tykkede jeg på, og så kontaktede jeg krisecenteret efter weekenden. Kom op til en samtale. Og hun, jeg kan huske, at hun sagde til mig, eller spurgte mig, fortæl lige hvordan. noget om dig selv. Fortæl noget om dit liv, hvor jeg var tænkte, nu er mit liv. Hvad skal jeg fortælle om mit liv? Jeg har det er jo meget normalt. Altså, og, og virkeligheden er jo egentlig bare, jeg kunne ikke være længere væk fra normaliteten, eller det, som jeg kalder væk fra vinduet, der. men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Jeg bliver vist rundt på krisiscenteret, og der møder jeg en af de kvinder, der er boet der på det tidspunkt. Og jeg tænker bare, hold af Magne, hun ligner virkelig en, der havde brug for hjælp. Altså, det var det billede, at jeg havde af dem kontra mig selv, hvor at at øh, jeg var jo helt normalt fungerende, og de tilbød mig en plads. Jeg kunne flytte ind senere på ugen, faktisk, tilfældigvis. Og jeg siger bare, nå ja, men jeg kunne lige så godt flytte derind, som at bo hos kammeraten Og mig skal de jo ikke få det ned med nakken. Vi bor for os selv på værelset, og så øh, passer vi også bare os selv. Det kommer ikke til at høre noget til os. Du siger, nu har du sagt flere gange, at, at du... Du følte selv, at du var helt normal, og der var ikke noget galt med dig. Og lige nedenunder ligger der jo så, at, at deri tog du fejl. Hvad var der galt med dig? Jeg var nedbrudt som menneske. Jeg var intimideret. Altså, jeg var, jeg var psykisk nedbrudt. Jeg var ingenting. Ikke noget. Den, jeg tror bare, jeg klamrer mig til det at være mor og prøve at få det bedste ud af det. Jeg, kunne ikke, jeg havde ikke noget selvværd, jeg havde ikke noget selvtillid. Jeg havde ingenting øhm, og tillid til mennesker. Og det siger du jo, at det var her den mand, du havde valgt at leve sammen med, og få et barn sammen med, og også var ved at blive gift med, at det var ham, der havde gjort dig til det. Ja. For sådan var du ikke før. Nej, det var jeg ikke. Hvordan gjorde han det? Det starter jo i de små. Øh, og når jeg tænker tilbage, tænker, jeg kan godt huske nogle udbrud, hvor jeg tænker over en eller anden banal ting, hvor jeg bare tænkte, det må du finde mig selv om, altså. Hvad, hvad kan det være for noget? Jamen, det kunne være... Det kunne være... Hvad kunne det være? Jamen, hvis han synes, jeg har gjort et eller andet forkert. Øh, hvis nu, at vi var ved at bygge hus om, eller lave om på det der hus, det der, han har købt en gård, og, og hvis han synes, at det var måske ikke lige klogt nok gjort det der, så knalder han af over det. Og øh, så altså, skal det ud? Ja, altså... Og, og måske og stille og roligt... Øh, jeg, kan, jeg kan faktisk godt huske en konflikt, hvor, at der, hvor vi ikke flyttede sammen med nogen. Og øh, der, sagde han, der ville han blandt mine forældre med i det, hvor jeg tænker stop dig selv. Ej, hvor, hvorfor det? Hvordan ville han gøre det? Jamen... Eller, det... Hvad var konflikt? Man, altså, det tænker man, hvorfor skulle man som voksen... Ja, lige præcis. Man, sådan, forlade, men det var, at vi havde været til noget fest, og der var sket noget der. Æh, der var... Der var en mandig gæst, der kom lidt senere, og vi sidder ved sådan nogle borer, og han er sådan en frisk gut og han går rundt og lige kysser på de her, der sidder borddammer rundt omkring bordet. og jeg fik også lige et, og, og intet et idé, noget som helst, og det kunne han bare ikke snuppe, så han var bare ædkesure resten af dagen, eller resten af aftenen, og det blev der så skænderi ud af, og det synes han, at øh, det skulle mine forældre inddrage i, at de skulle vide, hvad jeg var for en, -agtig. jeg kan ikke huske ordene overret, hvor jeg bare tænkte, de skal da ikke blandes ind i det der. Og, og endelig, måske også så undskyld, og næsten var jeg jo begyndt, at, allerede der kan jeg jo se, at jeg har begyndt at gå lidt ud af den der sti. Og så kommer der sådan nogle udbrud, ganske stille og roligt. Og i starten, der begyndte han også at råbe mere af mig. Altså sådan råbe, som vi sidder her lige for mikrofonen lige, op i ansigtet faktisk ikke. Og hvor at det gør ondt. Der er jo ikke nogen mennesker, der synes, det er særlig fedt. Og der er nogen, der bliver råbt derind, og så altså får den her ondt i maven. Og, og så kan jeg huske, at jeg sagde til ham, prøv du kan godt lade være med at råbe af mig, for det gør mig faktisk ked af det så skifter han taktik, så råbte han ikke af mig mere. Men så han bruger også den her... Øhm, der er jo mange ting i det. Det er jo ikke det er kun at råbe. Der er jo også økonomisk vold, så, som at, at styre øh, pengene på den måde, at jeg havde aldrig nogen penge. Han, han formåede at bruge dem på en eller anden måde. Selvom at vi ikke har fælles konto, så var det jo mig, der betalte det, og mig, der betalte det. Og hvorfor har jeg jo aldrig nogen penge? Og han gik faktisk så langt til at sige, at det var mine forældre, der burde faktisk spytte i pengekassen, fordi at de stod jo også for opdragelsen af at være økonomisk ansvarlige, og de havde åbenbart ikke magtet opgaven. Så han synes, at jeg burde gå hjem til mine forældre, og ligesom, de må bare spytte i kassen. Men, er, er, du, er du dårlig i penge, Lisa? Nej. Uansvarlig? Nej. Hvor længe havde I kendt hinanden på det her tidspunkt? Jeg tror måske, det starter sådan lidt i ligesom det vi, vi har nok været hinanden omkring et år, hvor vi begynder sådan at, at køre op, ikke? Og det er også noget med at, at give godbider, hvis man kan sige det sådan. Jeg kender lidt at give godbider, at jeg kan huske et eksempel. Der er vi meget længere hende i forhold med en computer, for eksempel. Ej, prøv at se de her tilbud her. Få en computer, for vi havde en, vi slog sig om. Og så fik jeg den computer. Ej, men så får man den her, Ej, men så er jeg noget værd alligevel. Så det er jo hele tiden sådan noget med, det giver dig en gave at man føler sig elsker, man føler sig noget værd, alligevel for derefter at få sådan en hammer oven i at man bliver dunket ned igen. Ikke? Man kan lige komme op og få luft, og så bliver man skubbet ned igen. Og det sker rigtig, rigtig mange gange. Så er der også øh, det seksuelle, den seksuelle vold. At I starten er det jo fantastisk, I og, og så dejligt alt sammen. Men stille og roligt, så bliver den vendt om til, at jeg aldrig nogensinde to initiativ. Jeg var bare kedelig, og jeg var bare lille datten, og så gjorde jeg det, og så gad han ikke. Eller også så kunne han jo stå og kalde mig en møgkæling, og en så, og det lige, op i mit åbne ansigt, for efter en fem øh, efter kvart efter at sige, hvad skal vi gå ind og, og, og, øhm, og lave noget sex? Og hvor jeg så siger, at nej, det tror jeg så ikke. Ah, så er jeg også bare... Så hele tiden man bliver dunket ned, og til sidst så gør man bare det, at man... Længere sig ned, og så tænker, at jeg ville blive færdig. Så man selv er faktisk sig selv. Har du nogensinde sin nogen om, hvordan det var, du havde det? Var du nogensinde ude og snakke med nogen, eller gjorde du det? Jeg kan selv huske ikke, fordi jeg har været i den samme situation som dig overhovedet. Men jeg, kunne, jeg, jeg har hørt lidt, du nævnte det der med at føle sig lidt alene, og føle sig sådan lidt øh, fanget op i en krog. Man føler egentlig lidt, at, at man er et sted, men man er der ikke alligevel, fordi man er bare den her ting, der hænger på væggen. Aktivt. Var du nogensinde ude og fortælle nogen folk hvordan det havde det, eller havde du det bedst med bare at lægge låg på, og så skulle hele verden se, at du havde det fint? Men ud af til så. Øh, men inderst end så havde du det rent faktisk helvede, så. Det var meget godt beskrevet det der. Ud til. Det er roller, vi tager på Vi er en facade. Øhm, og, og især over for, for, for familier og venner. Ej, jeg kunne godt gennemskue mig efterhånden, fordi jeg gik jo fra den rigtig glade, smilende Lisa til den indslutte til ikke at være glad. Der var ikke noget liv i øjnene. Men når vi var nogen steder, så spillede vi facaden. Jeg holdt hånden over ham, jeg beskyttede ham. For mig var det også svært, at der kom nogen og sagde... Så min mor kom og sagde til mig nogle gange, især inden måske for de sidste par år, og sagde, Lisa, øhm, synes du, det her det er godt, og der er vist noget galt her, eller ah, han har det bare skidt i dag, eller jeg godt fest et eller andet sted, at det her det var galt, men jeg kunne ikke komme ud af det. Så det er en facade, og det er svært at gå ud, fordi det kunne jo rent faktisk også være, at det var, at der var noget galt med, som som at han siger, øh, når folk vender tilbage til det med økonomien, at man kommer og bliver trukket ind og stille skoleret, fordi nu er der kommer et brev fra banken, øh, og så skal man stå og redegøre for en eller andet, og det gav jo bare, bare hans stemme, og det var, det hele det gjorde bare ondt. Men det er jo også min egen skyld, jeg må også se at få rettet op på det. Så går man ikke ud, fordi man, det er jo pinligt at fortælle nogen, at man har det sådan. Fordi jeg må åbenbart være så ringe menneske, så det har man ikke lyst til at reklamere, men det er den følelse, man får. Jeg har godt sat mig ind i det, fordi jeg har selv haft det på samme måde med, med nogle af de ting, jeg har gået og taget, eller nogle af de ting, jeg har gået og foretaget mig, eller har oplevet i mit liv, haft det sådan med at skulle lukke mig meget inden, og ikke rigtig snakke med nogen folk om det. Fordi for mig var det kæmpe tabu. For mig var det vigtigt, at hele verden så, at jeg havde det skidt godt, og jeg ledte det her perfekte liv, som alle andre. Men jeg kan, godt, jeg kan godt genkende til det der med, at det er meget nemmere bare at skjule, at det er meget nemmere at, at se væk, og så ikke se realiteten i øjnene, fordi man med tiden, som du også selv siger, begynder at bilde sig selv ind, at det er en selv, der er problemer. Det er ikke ham, det er en selv. Men Rikke, kan du også sætte dig ind i at, at leve i nogle omgivelser, eller med mennesker tæt på dig, som får så stor magt over dig, at du altså at andre mennesker, for det er sådan, jeg hører dig fortælle det, Lisa, at, at han fik en magt over dig, hvor han kunne styrer dig, altså styr, hvad du tænkte om dig selv, styrer hvad du mente, styrer hvad du gjorde, og styrer dit humør. Er, er det noget i den retning, du også har oplevet? Jeg har ikke oplevet det på egen krop, men jeg vil sige, jeg har ikke selv været jordens bedste kæreste. Det, da jeg var i, i klub og var meget kriminel og sådan noget, der den dengang for. Jeg har mit liv miljø, jeg skulle sige det her, men der var kvinder, for mig det var bare en ting. De kunne skiftes ud. Øh, mandag kunne jeg have en, der hedder det ene. Tirsdag kunne jeg have en, der hedder det andet. Hvis jeg ikke havde nogen så smed bare en begge to ud. Det betød ikke noget for mig. En kvinde var bare en kvinde. De var der. Og de skulle være der, sådan var det bare jeg kunne godt gå og så sige til hende, du går ingen sted i aften, og så kunne jeg godt være væk en hel weekend, og hvis hun så skrev nogle steder, så garanterer det for, så fik hun en skidepælland en anden kaliber, hvor jeg godt kan, selv, kan se, jeg kan sætte mig lidt ind i, ikke at være den her, den samme person, som Per var, men at sætte mig lidt ind i det der med at være sådan dominerende, og, og, og føle lidt, altså jeg har magten, uanset hvad der sker her, sådan havde jeg det også lidt førhen, fordi at jeg, jeg havde mistet mig selv så meget, tror jeg, at i bund og grund, så var jeg egentlig ligeglad med folk omkring mig. Kan du i dag, Lisa, forstå, hvordan noget andet menneske kunne få den magt over dig? Fordi som du sidder her hos os og fortæller og smiler og griner, så, så er det næsten ubegribeligt, at, at et andet menneske har kunnet kontrollere dig på den måde. Nej. Altså, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg bare, at det er et eller andet vanvittigt dårligt. Vi er helt ude i A-film. Altså, vi er ikke ude i B-film eller C-film. Vi er langt ud af alfabetet, og jeg tænker... Altså, var du meget, meget forelsket i ham? Det tror jeg var i starten. Øh, han var jo manden i mit liv. Han var jo sådan en... En hver kvindes drøm. Hænderne sad rigtigt. Øh, han kunne jo lave hvad som helst. Han var smilende, han var smilende, han var han var høj, og han var... Og han indtog jo alle øh, i hans nærvær, altså... Han virkelig... Så han følte meget, det der sådan lidt øh, øh, at dominerende alfa agtige det virkede også på dig I, som tiltrækkende i starten. Ja, det gjorde det. Og han, jamen, så der nogen, der sagde, vi skal lige have noget hjem. Ja, ja, men jeg er der lige med det samme. Og så på den måde, så indtog han jo også de andre, og, og de kunne se, at han er sgu nok godt nok. Altså, på den måde, så tegner han jo et flot billede af sig selv, og de får aldrig set, i hvert fald slet ikke i starten, hvordan han er, hvad jeg oplever bag facaden, bag gedingeren. Du taler om de fem år, I levede sammen, og, seks. I gjorde, seks år, ja. og de år, I, og I fik Valdemar øh, sammen. De, du beskriver det som et langt forløb af psykisk vold. Psykisk vold som begreb er jo blevet skrevet ind i straffeloven i år. Det er det, siden 1. marts, at det er ulovligt. Jeg har taget paragraffen med, fordi det kan være, du kan hjælpe med. Vi har talt om det før her i prøve Prøv at forstå, hvad de her ord betyder i lovteksten. hvad du kan oversætte det. I straffeloven hedder nu paragraf 243, den som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand, eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, det vil sige partner, kærester og Og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forlempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden straffes for psykisk vold og straframmenhed af fængsel indtil tre år. Hvad er det her Lisa hvis man skal forstå hvad det går ud på når du siger at det du var udsat for fra din eksmand, det var psykisk vold altså nedværdigende og krænkende adfærd som, som gjorde det muligt for ham at styre dig. Mm. Hvordan gør man det? Fordi han var jo ikke voldelig, han var ikke truende på den måde. Nej. Jeg ser det. jeg synes jo for det første synes jeg det er vældig, vældig godt at man kan at det psykisk vold kommer ind under Straffer straffe rammen også. Det er det rigtig godt. Men problemet set med mine øjne, det er, hvordan skal man kunne bevise det? Fordi der er jo ikke mange, når man lever i det, så ved du ikke, at du er udsat for psykisk vold. Det er ikke sådan, at du finder noget, af, at er jeg nok udsat for psykisk vold. Fordi du er derude, hvor det er nok også min egen skyld. Fordi det sagde han jo. Der er jo en grund til, at han reagerer, som han gør. Og det var på grund af, at jeg kom til at sætte koppen til højre, hvor jeg skulle sætte den til venstre at det i virkeligheden er lidt den samme mekanisme, som mennesker, der er udsat for fysisk vold fra deres partner, jo også ender i? Ja. Det var også mig, der havde kogt pastaen for længe, så det er jo klart, at han klappede mig ind overhovedet. Præcis. Det er lidt det samme mekanisme. Det, der også er i det, at... Det er måske ikke dem alle sammen, men nogen at er... For eksempel for at tage der, hvor jeg er flyttet fra Per og, og bor både på krisisænd og senere får min egen lejlighed sammen med mig er, at de her beskeder, der blev skrevet er jo ikke disse der trusler. Altså beskeder skriver til dig. Ja. Æ, ja. Æm, og, og, og de fleste af dem vil være som hvis systemet, nogen i systemet læste dem, ville sige, ah, der er jo ikke noget i det. Så det kan også være svært at bevise. Og hvem er det lige måske, at man husker at gemme de her beskeder, når man lever i forholdet, at nu er det sådan og sådan. Og det er jo ikke alt, der bliver skrevet. Nej, det er jo verbalt, der kommer ud. Og det kan man jo ikke. Man kan ikke gå ind og sige, du sagde for en... Altså... Men tror, tror du, hvis, hvis man skal spole tiden tilbage, og du havde været i den situation, måske ikke lige, da du kom på krisesandag, men så måske lidt efter, hvor du kunne se det i et helt andet lys, ville du så kunne finde på at have ført en, en, en sag imod ham for det, psykisk vold? Det tror jeg godt, jeg kunne få det på. Og, og tror du så, det ville altså, kunne det ændre noget for, for, for dig, ikke med det, der skete, men ville vil det overhovedet gøre noget for dig i en situation, hvor du var kommet videre? Både og. Både og. Altså, men... Det skulle sgu svært at svare på. Fordi at... Jeg vil nok gerne... Øhm, jeg vil nok gerne ramme ham. Altså ramme ham på den måde, at... Når man finder ud af, at det her det er uretfærdigt, det er ikke okay. Så tror jeg ja. Så vil jeg gøre det. Så, så, så svaret er nok ja. Men jeg tænker også, at man skal også være en stærk en. Fordi hvis han levede, så ville der jo også være argumenter i for hans side, han vil jo også blive hørt, han bliver jo ikke bare dømt. Og ved det, han er sådan en manipulerende og meget veltagende, så vil det jo blive påstand mod påstand. Så jeg, jeg kan se nogle... Det er, bare, det er bare ikke nemt, fordi som du selv sagde før, at fysisk vold kan man se, psykisk vold kan du ikke se. Men man bliver smadret som menneske af, af det her. Og det, at det nu står i straffeloven og faktisk er defineret som en forbrydelse, kan måske gøre det... Lidt lettere for både mennesker, der er udsat for det, eller kommer ud af forholdet eller omgivelserne, og identificere her foregår der noget, som... når ja, det er jo faktisk overkøbet. ulovligt, du sagde før. Man har været ude for noget, som man først bagefter kan se, det er ikke i orden. Nu står det i straffeloven, at det ikke er i orden. Og, og krisecentret tog jo også imod dig, ja. fordi de opfattede dig som udsat ja. for psykisk vold. Og, der, og, der og hvilken, du... hvilken anden hjælp fik du så der? Der fik også øh, noget psykologhjælp. Øh, på det tidspunkt, jeg kan ikke jeg kan huske, hvad det hedder, men der var sådan en, øh, en kasse, der betalt til psykolog, Altså, man kunne få nogle eksempel timer, men den var så brugt op, da jeg skulle bruge den. Altså fra krisisenteret? Fra krisesendret. Ja. Øhm, Jeg ved, det er noget af det, du er optaget af, at man i, i videre udstrækning skulle kunne få hjælp, hvis man er kommet, sidder som dig, og har været ja. udsat for psykisk vold. Ja? Så jeg betalte mig. Øh, altså, krisisenteret havde en psykolog, som jeg så brugt og har brugt, fremadrettet hele vejen igennem i alt det her. Og det er jo, jo sandsynligt vigtigt, at man får den her hjælp som psykisk ramt, øh, eller både voldsramt kvinderrettet, fordi man kan ikke komme ud af den her sub selv, du er fysisk eller psykisk vold. Det er sådan, jeg undersøgte reglerne, inden du skulle komme, at, øh, at går man til sin egen praktiserende læge og, og fortæller, at man har brug for hjælp, for eksempel fordi man har været udsat for psykisk vold eller fysisk vold, og så er en masse andre, ting, man kan komme ud for som pårørende, og så, så, videre. så kan man blive henvist til en psykolog, som man så betaler 40% af regningen for at gå hos. Det er et tungt system, og det er stadig dyrt. Det koster stadig sådan en 350-400 kroner i timen. Selv efter tilskuddet, der kan være lang ventetid, og det er vanskeligt. Jeg ved, det er noget af det, du er af, at det burde bare være et tilbud, man ikke skulle have pengene op i lommen på. Ja, det burde det ikke være. Det burde det ikke. Og der er jo ikke, det er jo ikke alle, der har... Altså, det er jo ikke alle kvinder, der kommer på krisecenter, der har penge til at hive 300-400 kroner ud af budgettet. De kommer måske et, to, tre børn, for eksempel. Og de, hvis nu de har fælles konto fra der, hvor de kommer fra, så er der intet der hente, og så kan man sige, at man kan få hjælp fra det ene og fra det andet. Men systemet er bare så langsomt. Og, og mange, de opgiver og så og siger, jamen, så må jeg bare klare mig på bedste beskup. Men selv ikke du har noget netværk, så er man, så er man faktisk lidt illestæt. Og der savner jeg, at man som, som, som voldsramt med, med psykisk vold, at der er noget mere hjælp fremadrettet, fordi det er os, der står med alt mødet Det er os, der skal... Er ikke, du, er ikke, du bliver jo ikke sygemeldt, fordi du kommer på krisecenter fordi psykisk vold er jo ikke en sygdom på den måde, som hvis nu du har... Hvis nu, du Ja, eller ja. influenza eller sådan noget, vel? Så du skal, samtidig med skal du måske passe din skole, du skal passe dit arbejde, du skal forholde dig til at bo på et krisecenter, hvor der bor andre kvinder og børn. Du skal også forholde dig til de her statsforvandlinger og retssager eventuelt. Du skal forholde dig til den her mand, venten du er alene eller har børn. Og han kan i princippet bare, bruge ord eller videre, men man kører sit videre liv, samtidig med, at han kan her, og så kan han finde nogle nye damer. Men kvinden, der er ramt, skal hive sig selv op af hullet. Og man kan jo ikke bo på krisecenter til evig tid, så på et tidspunkt skal man ud og etablere sig for ny af, start for 0, og finde ud af, hvordan skal min hverdag inde være sammen, uden jeg er styret. Og det har man brug for at få hjælp til, for at komme op af den her suppe. og det tager rigtig lang tid. Du kom faktisk i hvert fald et stykke op af suppen i det første år, efter at du jeg havde forladt Per med jeres lille dreng, Valdemar. Og så, godt et år efter, så tog Per den ultimative hævn, da han slog Valdemar ihjel. Den, den sump er du stadigvæk godt i gang med at hive dig selv opad. Det er fem år siden nu, ikke så? Ja. Og jeg skal huske at sige, at man kan jo høre, høre der holde foredrag ja. om både den psykiske vold og om drabet, og om hele alle dine historier, som du siger. Men har du fået lavet en hjemmeside, eller hvordan finder man dig? Ja, ikke for lavet en hjemmeside. Okay. Øhm, så vi starter med at sige, at på politiradio, snabblæg, radio247.dk, hvis man skriver dertil, så kan jeg formidle en kontakt, ja. hvis ja. man gerne vil høre dit foredrag. Ja. Og så skal jeg også huske at sige, at resten af historien om Pers ultimative hævn og drab på Valdemar, ja, det er så det, der er i tv-programmet, der kommer på tirsdag på Kanal 5, især en blodspor, som jeg er med til at lave. Det er derfra, vi kender hinanden. Ja. Lisa, tak fordi du ville Selv tak. Du lytter til Politiradio på Radio 24. 7. I studiet Dan Bjergård, Rikke Foss, jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi har et lille kvarter tilbage, og vi har helt to sager, vi gerne vil nå at vende. Dan, du begynder. Du har været i retten til en sag om voldtægt. Det har jeg. Og jeg tror, vi skal starte den sådan lidt bagvendt, fordi... Sagen øh, endte faktisk med, at den her 20-årige tiltal blev frifundet, og han er øh, det, man jo nok kan kalde en, en kendis og derfor er der et øh, navneforbud i sagen, som er blevet udstrakt, det vil sige, at øh, hvis der kommer en anke fra Anklagemyndigheden, det var sådan, så da dommen blev afgjort i dag, så var der dissens, altså det vil sige, at der var to, der mente, at han skulle frifindes, og en, der mente, at han altså skulle dømmes i den her sag. Så derfor er det her navneforbud blevet, blevet udstrakt, sådan så det gælder ind til en, en eventuel sag i landsretten. Ja, for nu har Anklagemyndigheden så 14 dage til at tage stilling til, om man vil anke, og hvis den så skal køre videre, så er der stadig navneforbud. Lige præcis. Og, og derfor det kan, kan vi sige, at hvis, hvis man er blevet frifundet, så så er der jo heller ingen grund til at nævne ham. Det retten. er der heller ikke, men altså, så, og derfor så kan vi jo bare nøjes med at sige, at øh, det er en, en, en person, der er, der er kendt i medieverdenen, og så lad det være ved, ved det. Øh, sagen i sig selv er. Øh, er jo en af de her sager, som vi har beskæftiget os rigtig meget med, hvor der er to vidt forskellige opfattelser af, hvad der er foregået. Og det er en, øh, en episode, der udspiller sig i en, en vennekreds blandt fire venner, hvor tre af dem er barnhedsvenner, de har kendt hinanden helt tilbage fra folkeskoletiden, og så er der en, den forurettede kvinde, som er kommet ind i den her vennekreds for et, et par år siden. Og den øh, nu frifundende mand, han fortalte, at øh, i ugerne op til, til det her øh, forhold øh, skete, der var de begyndt at se mere til hinanden, og det er noget med, at de har, de har været i byen sammen til nogle fester, og de har været i en, en drive in bio sammen, hvor de har øh, ligget sammen i et bagagerum. Det blev ikke nærmere forklaret, hvordan det lige havde foregået, men, men øh, jeg tror, det øh, har været en, en, en stor bil, hvor man kunne ligge bag i med nogle dyner og sådan noget. Så, så det var sådan en, en, øh, en kreds, der var tæt sammensluttet, og det var helt klart den her 20-årige mands opfattelse af, at der var en fløjt mellem de her to. Det siger øh, den øh, kvinde så, at, at det var slet ikke hendes opfattelse, og hun tog en anden fyr på det tidspunkt, men, men, men det var i hvert fald hans forklaring, at de havde en fløjt kørende. Den her vennegruppe, de øh, tager i byen sammen en aften, af, de sidder hjemme i, øh, i kvindens lejlighed inden, og der sidder de og drikker, og de får sådan en en seks 7 genstande, og de tager videre i byen og er på nogle forskellige barer. Og øh, på et eller andet tidspunkt øh, beslutter de sig for at sig hjem. Og, og det skal siges, at og det var noget af det, der blev spurgt meget, meget ind til, både hos den øh, nu frifundende mand og, og kvinde. Altså, hvordan var deres forhold i, i løbet af denne aften? Og det, det er helt klart, at fyren her, han siger, jamen der var helt klart en flød. altså der lå noget i luften mellem de her to, og det var ikke sådan. Det blev ikke sådan eksplicit sagt, men, men det var helt klart hans opfattelse, at, at de havde noget kørende. Det mente kvinden altså overhovedet ikke, der var tale om, og hun siger, forklarede i retten, at hun synes jo, det var, det var mærkeligt netop, fordi hun havde en, en anden fyr, hun så, og det havde hun også sagt til ham, så derfor mente hun, at altså, det var, var fuldstændig utænkeligt. Ja, det var kun inde i hans hoved. At der det var, var noget, der, der, der skete ind i hans hoved. Ej, det kender jeg godt. <laughs> ja, det er rigtigt. Det kender jeg virkelig godt sådan noget, hvor jeg overhovedet ikke opdagede, altså dengang jeg var ung og attraktiv, at, at så netop som ved være i by med nogle andre, og så altså, nogen nogle pludselig, at oh, jeg tror jeg går hjem nu, for I to skal så. så sad jeg helt blå og sagde, hvad, hvad, hvad? Jo, det, han lægger der for tyk dan på dig. Det opdagede jeg det, aldrig. Men det er aldrig endt galt. Jeg er aldrig end med at melde til politiet. Altså, nej. Og, det, øh, <laughs> og, og det skal jeg måske lige sige, da den her kvinde afgav sin forklaring i Københavns i dag, der var det sådan så den øh, tiltalte, og nu frifundene blev ført ud i et andet lokal. Og det var der faktisk sådan lidt uenighed om i retten, fordi mandens forsvar, han mente, altså, det ville unødvendigt gøre hans klient, hvis det var sådan, så han skulle føres ud. Men, men det var altså øh, dommeren, der træffede den beslutning, at der mente hun, at de betingelser sig for, at kvinden kunne afgive forklaring uden at øh, den tiltalte, der var til stede, var opfyldt. Så, så derfor sad han ude i et, øh, i et separat lytterum i byretten, mens hun afgav sin forklaring. Afgav okay, hun forklaring for åbne døre? Hun afgav forklaring for åbne døre. Det er jo så Æh, Ja, og, og, og det, uh, Bissons sagde faktisk, at det havde de overvejet, hvor, hvorvidt hun skulle, fordi det var jo også på grund af den her øh, 20-årige mands sådan status i... Åh, oh, øh, ja. Øh, fordi altså, han er kendt. Ja, ja. Øhm, og kan have en vis adgang til medierne at fortælle sin historie. Øh, ja, det var, nu ikke, altså, det var nu ikke så meget det, der var, øh, var, var spillet ind, men... Men derfor var der jo en masse pres til sted, og det var også noget af det, der gjorde, at hun egentlig havde overvejet at gøre det for, for lukkede døre, eller i hvert fald nødlige men, men der sagde hun altså, at så, så frem til han bare blev ført ud, så, så ville hun gerne afgive sin forklaring. Og hun var øh, altså tydeligt påvirket af, af, af sagen, mens hun afgav sin forklaring. Hun øh, virkede meget rystet og talte også lidt usammenhængende i, i, visse, øh, i, i visse dele af forklaringen. Men, hvis vi skal tilbage til historikken i sagen, så ender det altså med, at de kommer hjem igen, og de er de her fire personer, hvor der er sovepladser til, at øh, veninden der, der kender begge to, kan sove i, i, de bor sammen, det skal lige sige, at de her to kvinder bor sammen, øh, så de sover selvfølgelig hver deres værelse, og de her to fyre skal så sove ind i, i stuen, og der er, en eller anden snakker om, at øh, den ene skal sove på gulvet, og den anden skal sove på, på sofaen. Og det er altså den her tiltale, der får chancen til at sove på, på gulvet, og det, det synes han ikke er super fedt. Og, og så siger han så ned i retten, at øh, da, da den forurettede kvinde der er, er gået i seng, så lader hun døren stå på klem. Og det siger han ned i retten helt naturligt, at det så han lidt som en invitation til, at han skulle komme ind til hende. Oh. Og det gør han så, at han kommer ind til hende og spørger hende så, må jeg, må jeg lægge mig op i, i, i sengen til dig, og det, svarer hun sådan grinende, ja, det må du gerne. Og da han kommer op i sengen, forklarer han, at de ligger kun i, han har underbukser på, og hun har også underbukser og en t-shirt eller, eller et den den stil på, og så spørger han hende, hende så, også øh, om de ikke skal ligge i skæ, fordi det er sådan, han falder bedst i søvn. Og det svarer hun også, øh, ifølge forklaringerne, grinende ja til. Og, og herefter er det så, at der er uenighed om, hvad der sker, fordi hun siger så, at imens de ligger der, så begynder han så at beføle hendes bryst, og der fjerner hun ligesom hans hånd og giver udtryk for, at det er hun ikke interesseret i. Han fortsætter øh, med at ligge øh, bag hende, de ligger i sådan en ske, som, øh, som hun siger, at øh, han begynder at lave nogle, nogle samlejebevægelser, og det, det korte og lange, det er, at han ender ligesom med at tage hendes hånd øh, ned til sit lem, og som øh, det kan vi godt sige fordi anklageren kaldte det så et et handjob og det ender så med at han tager hendes hånd og bruger det til eller giver sig selv et handjob mens han holder om hendes hånd og ifølge fyrens forklaring til han hun var lidt med på den og han kunne da mærke at hun ligesom også klemte det til og så noget og det mente hun altså at det afviser hun fuldstændig i retten at det var overhovedet ikke det der var sket øh, og hun ja forklarede egentlig at hun var gået i chok og kunne ikke rigtig modsætter sig det her. Øhm, så fuldstændig øh, forskellig forklaring. Hun øhm, ender med at, at stå op og gå ind til sin veninde og ligesom sige, at der er sket noget, som er noget ikke særlig godt, og det er forfærdeligt, og veninden kan ikke rigtig få ud af hende, hvad der er sket, men det ender altså med, at veninden får den her opgave at gå ind og sende ham fyren hjem og sige, det er ikke så godt det, der er sket, nu skal du gå hjem og sådan noget. Og efterfølgende er der så, noget korrespondence frem og tilbage mellem de her personer. Øh, den frifundende mand, han er selv sådan meget opspurgt på det her, siger, jeg, jeg håber virkelig ikke, jeg har gjort noget galt. Og han skriver, jeg håber ikke, at hun anmelder mig. Det, der blev fremlagt en mellem nede i retten, og, og han gav altså, en eller anden indikation på, at han var ja, skrev, at han var ked af det, der var sket, og... Han troede, han, at det ville hun gerne, og det ville hun ikke. Og det ville hun ikke. Dan Bjergård, jeg så lidt med dig, for vores tid løber. Hvad er... Øh, at, at er det her defineres som voldtægt? Øh, altså, det falder ind under voldtægtsparagrafen, men det, men det er det her med øh, anden seksuel omgang. Anden end... kønslig omgængelse. Ja, end... ja end... okay. Og hvad var, så, hvad var så rettens afgørelse? Ja, men, men hvis vi lige kort skal sige, så øh, det forsvaren var meget optaget af, det var det her med, at der skal jo være nogen Altså, det er ikke nok, at, øh, at domsmandsretten sad og, og måske i maven følte sådan... Men han har da også gjort noget galt. For hun var åbenlyst påvirket og ked af det, ja. men, men, men der skulle simpelthen også være nogle, nogle objektive beviser, og øh, som det er med de her forsætsbegreber, så skal man jo sætte sig ind i hovedet på, på, den, øh, på den tiltalte. Og, og, det, øh, og der mente han altså, at, øh, at det, det kunne man, altså man kunne ikke sige, at han havde fortsat til at gøre det her. Og, og det øh, fandt retten jo altså også, og det, det kunne man ikke sige. Nej, han har simpelthen ikke på nogen måde ønsket og begå et og overgreb. Det, og det skal ja. vi også sige, og som, som, som Forsan også sagde, det betyder jo ikke, at hun ikke har været krænket, og hun ikke har haft en rigtig dårlig oplevelse af muligt andet, men det er bare ikke det samme, som at sige, at hans klient har haft fortsat til at gøre. Og det var retten for, enig i. Og, og, og derfor enig. blev han frifundet. Der går 14 dage, før vi ved, om man kan klemme myndigheden Tak skal du have. Når jeg sad og hunter med dig, bliver så er det fordi jeg gerne lige her de sidste minutter, vi har igen, vil fortælle jer om en anden historie fra Aarhus. Jeg havde også lidt tænkt, at I måske skulle gætte på dommen. Nu ser vi, om når det. I når I marts måned i Aarhus, der er der nogle, øh, nogle politifolk, der er ude og kører på fuldstændig almindelig patrulje, og så bliver de opmærksom på en bil, som de har set før i forbindelse med, der er noget bandekonflikt i Aarhus på det her tidspunkt. Politifolk bliver opmærksom på den her bil og tænker, den holder vi de øje med. Det er vel sådan, at man gør, når man kører rundt i patruljevogn. Den kender den sådan knyttet til, til nogle kriminelle grupperinger, følger efter den, og det gør, at politiet altså når frem til en en tankstation mellem ja, en tank og en McDrive der ligger på Randersvej i Aarhus og der er der dukker politiet altså op ligesom der er nogen der er i gang med en ordentlig forsøg på afstraffelse af nogen fra en anden bande og de der er så også sikret videoovervågning og sådan noget efterfølgende de har smadret ruden på bilen hvor den her fyr sidder inde i og så er de i gang med at forsøge både at slå og stikke ham med forskellige våben inde i bilen Øhm, og de stikker sig af, da politiet kommer, og dem, der er i gang med det. Øh, ham, der sidder inde i bilen, og hans venner, de vil ikke sige noget til politiet, og de kan ikke huske, hvad der er sket, og de ved ingenting om noget som helst. Tilhører en anden gruppering. Øh, tre dage efter, så, øh, så bliver politiet tilkaldt til et, et andet, andet sammenstød, et overfald øh, i Aarhus Vest, hvor en øh, 24-årig mand bliver fundet voldsomt blødende på stedet, og politiet tager med, at han blev stukket med en kniv og politiet tager ham, kører ham på skadestuen, øhm, og så er man ude derefter efterforske i området med hund og sådan noget, og i det buskæs, hvor den her blødende mand har siddet, der finder man en øh, skarblad pistol med blod på. Og så viser det sig, og så tænker man, det er nok hans, for han var jo lige der, da vi kom, og så får man testet blodet, at det er ganske rigtigt hans blod og hans DNA. Øhm, så, og så kan han derudover forbindes til at have været med, på videoovervågning og så videre, til det overfald, der er sket et par dage før. Det lyder som, Rikki, ganske kort, som sådan et, vi aftaler et møde, nogen skal afstraffes tre dage efter er der en hævn. Ja. ja, meget nemt, meget normalt. Øhm, denne her mand bliver så øh, tiltalt for, for dels øh, forsøg på grov vold, eller grov vold mod ham, der sad i bilen, og så for at have et skarplat våben. Han nægter så skyldig i begge forhold og siger, at øh, der kunne være mange andre måder, at hans blod var kommet på den der pistol og sådan noget. Men han blev altså dømt i retten i Aarhus i den uge, der lige er gået. Og det blev også fra retten, fandt det bevist, at han var en del af en bande og midt i en konflikt med en anden gruppering, så man kunne bruge bandeparagrafen 81 af. Så lige her til sidst, hvad tror jeg han fik i straf? Meget hurtigt. Fem år. Du siger fem år? Jeg han siger også fem. fem, fem og et halvt år. I skarpe 5,5 og et halvt års fængsel var dommen fra byretten i Aarhus og nu kan vi ikke nå mere i dag. Vores producer var Kasper Riesgaard i studiet, Rikke Foss, Dan Bjergaard, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Politiradio er tilbage igen om nu. Du lytter til Radio 24-7. Her er en nyhed.